Alhamdulillahi Rabbil Alameen As-salatu wa s-salamu ala Rasoola Muhammadin wa ala alihi wa as-shabih wa men tabi'ahum b'ihsani l'ayumiddin Allah nufal ndirojim vëtëm përti indin dhe fali kukon nërsa l'agda'u t'a dhe bëkimet Allah uqafri bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifamilet i bishokat dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ota kohëme do të vonto Meleni Allahu dhe Allah Wala që të vazhdojmë me mësimet e radhës duke pas parasysh se që nga java e kaluar kemi filluar një cikël të ri ligjëratash e të cilat nuk janë të shkputura nga cikli i kaluar që ka të bëjë me shembull të Kuranit. Kënduar të trajtojmë disa ligje, disa rregulla, norma që sadhika vendos Allahu xhellahu ala dhe te sad veprojn mbi njerzit. Dhe në bazë këtura normeve Zoti xhellahu ala i trajton krijesat e tij. Kemi vull për kuptimin e kësaj që do të flasim rëndësinë por edhe për frytë që shpresojmë në i realizu dhe me i arrit në kuadër të kësaj seri. Që sot do të vazhdojmë inshallah me një hyrje që është pak më e zbërthyer, më e detajzuar se ajo e kaluara. Dhe kështu do të mundumë që inshallah legjërat pas legjërata që me lehtësi të futemi në burstën e temës. Normalisht tema nuk është shumë e lehtë, nuk ka të bëjë me tregime, nuk ka të bëjë me rëfime, mirëpo nuk është e vështirë që nuk mund të kuptohet. Kam në komicë takim në takimin e kaluar se do të mundojmë ç'in inshallah trajtimi tet i ati niveli që të marrim atë që na duhet. Edhe pse në kuadër të kësaj teme mbeten shumë gjëra të pa trajtuar dhe të pasqaruara. Mir po ne propozojm atë anë që ka të bëjë me ne, ato informata që neve na hyn në punë. A daj sonë do të klasim për specifikat dhe veçoritë e këtyre normave? qëfar i bën të veçanta dhe qëfar i bën specifiki këtë norma dhe qëfar në kuptoj me tërkët dhe frytet dhe rezultatet e këture veqërive dhe specifikave të slatë pasta janë të ndëllidurën me ato që kemi punë në takimin e kaluar. Të të tëtë, në të takimin të të e kaluar i munuar me bënjë hyrje dhe disa detajzime, kanë bejtë disa gjyra të përgjithshme. E sot ato të përgjithshme dhe të shkën duku u detajzuar. Mirë përdo këtu dhe të këtë, këtë diqka të përgjithshme që dhe të detajzuat në të ardhënë. Në kështë që hapë pas hapi, insha Allah, dhe të munduemi që me ishtar u gjëratë si duhet dhe të jenë të kuptushme, mjaftushme, insha Allah. Korani të ndërgazër në shumë ajete, surat i dëshme, kur fletë për të norma, për të regula, edhe për specifikat dhe veqërit e këtue normove. Edhe i kushton dhe me në posaqme nga se njohje e këture specifikave, që sondë dhe të të lasin për to, njohje e këtune veqërive është vendimtare për njohjen e të gjitha shpjegimit të më të tjeshme. Dhe të të të, gjda normë, lejtë të Allah Gjellewale që përflasin për te, lejtë të Allah që veprujnë bishë të qërit, dhe të të të, kuptimi i drejtë i këtyra është drejt për të ndërlidhur me njërinë specifikave dhe veçorive të këtyre normave. Prandaj sonë do të cilim shembuj dhe inshallah në të ardhmen ju rollherë do të detyrimi ti referohemi kësaj që sonte po flasim. Prandaj është një prej hyrjeve të domosdoshme që na shpijën të kuptimi i drejtë i këtyre normave, domethënë. Dhe kur do kur flasim për këto specifika dhe për këto veçori, flasim për atë që do thotë që të rsid norma, jo një pëtyne, por të rsidë këtynë rregullave dhe ligjeve i bën të veçanta, specifike nga të gjitha të rsidt dhe rregullat dhe normat e tjera. ë andajan specifika të veçanta vetëm për këtu. Kështu Zoti xhëlaluha ka dashur me qen. Dhe gjetha këtu i gjim të shpërndara i gjim të sqejuara, të shkjelluara në fjalët Allah xhëlaluha nga surja Fatiha deri te surja An-Nas. Dishka në mjë përgjithshme që ka të bëjmë e këto specifika, kemi aluduar në to dhe përmendu në takimin e kaluar, mirë pasat, si kur se thash, inshalo dhe të jetë një trajtim më izbërthyar dhe më i më izgjeruar. Veqëria e parë dhe specifika e parë e këtë e normëve mund të për mbledhët në dy norma. Jënë të praafërta, andaj nuk kam dashë me i nda një dy, mos me zë gjatë në darjen, ato jënë dy paralisht i kam fut në një në një kategori. Veqëria e pare këtu një normëve është qëndrushmëria dhe vazhdimësia. Qëfan në në kuptonë qëndrushmëria dhe qëfan në kuptonë vazhdimësia? Allah Gjalli Ola thotë në Koranë, Në dhe luant gjdë sunneti llahi tebdila do thot nje ajete të wala tejd li sunneti na tahwila ne ktu norma ne ktu ligje qe po për to po flasin allah thot nuk do djesh ndryshim dhe nuk do djesh huqje sikur se qe nuk do djesh shmongje andaj ktu dy ajete realisht permbajnë vetë ne tyre ktu specifika qe po flasin per to Që kanë në nënkuptan që ndryshmëria? Që ndryshmëria në nënkuptan të ndryshmëria, dhe zërë, dhe me thonë, uh, pa mundësin e thyrje se këture ligjeve, pa varsisht përpjekjeve dhe angazhimeve. Dhe thotë janë të që ndryshmë e nënkuptim të pa thyshme, të pa ndryshmëshme. Njëri mundet përshamut me bët që fardoj përpjekje, që fardoj masa më ndryshmërë, nuk ka mundësin me i ndryshu, p Kur i përshtatë të normave, e atër mund të me ndryshu. Allah ka vendos legjë që legjë, kur këtë vejë pra ndodhin, këtë në gjarën e shgëllon, këtë legjë zbatot më i ta. Apo? Dhe njerëzit për në nuk e ndryshojnë mënyrën e zveproarit, mbetet legjë i zbatushë më i ta. Ka që, janë të qëndrushme, rezistence, rezistente, në të gjdo për pjekje, për bërshimë. Nuk kanë mundësi me ndryshme njerëzit dhënë shumë. Nuk kanë mundësi me ndryshme me hile, me mashtrime, me përpjekin, e pa mundëshme është atë. Dhe dëvajdushme nuk kanë afatë skadense. Doon, janë dëvajdushme dhe janë të përhershme. Përsa ka jetë në tukë, mbeten këto regula. Përëndaj, Allahu Gjallahu Ala, kur fletë për të regula, ne ebë me kuptu se... Nuk kam mundësi me ndodhë që në rastin kur dikush duhet të shpërblet e të interven dikush e dënot. Kështë ndodhë? Avë. Këtë kallon nuk ndodhë. Për shambull, a ndodhë në dunja që dikush të shpalët i fajshëm? Ka fakte. Vëprimi i ti nënkuptan në se këtë duhet kështu mu dënu. Apo, nën ligje e dënenë në bazë dhe prësë. Mir po pa pas që është boll vendimi për më dënuar, pas veprës që ka më tur, a ka mundsi të intervenon në forma tjera dhe të tjera edhe të ndryshohet vendimi? Tek njeriu ka mundsi, tek Allahu nuk ka mundsi. Jan tu rregulla të çndrrushme. Njeriu që meriton të shpërblihet, nuk ka mundsi me interudikush apo me ehti kodin e kësaj norme dhe me buqë po që kujtë më u dënuar, tek Allahu xhallahu, apo mundsë po, ose kundërta. Dhe janë rezistente çnë rrugën dashdo përpjekje për, për më i në të, në nuk ka nuk kanë afat skadenca apo. Dhe këtë këndruhet zonë. Pra këtu na, domethënë vetëm vetëm ka kjo specifik. Dhe kjo kjo veçori e këto norma ne mund të marrim mësime të shumta, që pastaj tek normat kur i praktikëisht do ti zbërthejmë edhe më tepër. E para është se ti kur e njeh, kur e di se specifik e këtyre normave, ligjeve, rregullave, është qëndrushmëria dhe vazhdimësia, atërë qëtësohështë. Në qëfarë kuptimi qëtësohështë? Ndijesh komatë, ndijesh i lumëtër, pëse? Nga se, për shumë arsu, një pëjtyjnë, kur do të amësojmë, ligjën e sprovës, do të shumë se kërë regullës shumë interesanta përë. Këtë specifikë është shumë e rëndësishme me e kuptu ligjën e sprovës. Soaren do të që njeriu me u sprovu Një pyetje gjithmonë e brein e mundon dhe pa mundësi më i dhon përgjigje ia shton barrën e sprovës. E pse vetëm? Që krij të shuk këtu si rroku më rroku. E pse vetë këtë? Apo. Atëherë ky leç çetson jo vetë, gjithçka që këtan pastë. Apo. Të gjithë të cilët domthon a janë për shtati rregulli ose ose e kanë merituar këtë numë, zbatohet me ta, kanë duhet me ta, çetson. Sa është për ty? Rde Allah Gjelle Valla me këtë specifik e qetsan të pegamberin sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu misa aji qetsuhaj, atëherë edhe nëj duhet të qetsuhaj mi sara Allah i thërë të pegamberit sallallahu sal sallallahu do mënon se kështu ka ndonë me pegamber për para edhe atyre, së i veçti nuk i veçti e ndonë së pëndonë veç ty, nuk është kundërthimive e kështu me rrahtë nda e para është Domë veçoria e parë e qëndrushmërisë dhe e vazhdimësisë fillimisht na thuyếtson, na rahaton. Na bën që realisht të shikojmë diku tjetër jo tek çësa individuale. E dyta, kimi thënë atje tek deri si ka luar se prej fryteve që shpresojmë një vjel nga këto terti më është të edukohemi. Ne kemi për mandat të disa disa format të këti edukimi, të cilat realisht nga formojnë si duhet. Andaj të ndërëzët të lëzërët. Një prej problemeve dhe krizeve në të menduarit ton është në kuadrimi i shpesht i elementit rastësi. Apo, rastësisht, BF-as, do më na shumë gjera i komentojnë si kur si menduat gabimisht, apo. E kërë regull dhe të nuk ka kështu. Kërë regull, do më thonë, e anullan përjetësisht elementin e A rastosis, skora sht, gjithçka mbi bazën e rregullit. Apo, rregulli është, kanë ndodhur për shkak se rregulli është zbatuar. Është për kanë ndodhur për shkak se, domon kriteri për zbatimin e kësaj norme është është arrit dhe është zbatuar. Skarasi, skora sht. Apo, anë ky diman më e kuptu caktipin e Allah xhallahu te ala, kaderin e tij, imanin tek Allah xhallahu te ala e këtu me rradhën. Ai skarasi, skurjo. Prandaj edhe ë uh, Njërën nga njërë, për shembol, kur nuk ka mundësi me e kuptu, edhe këtë të kliqisë provës, nuk ka mundësi me e kuptu, vdekin di kujtë, thë që, mos të kisha kështë i rrugë, s'ka rastështë i radhe vdekë, s'ka rastështë, a po, po zbatohet në bi bazë në normë dhe reglëve të sektuara. Andhe Allah o thëtë, inna kulleshejn, khaleknehu bi qaderë. Allahu thot në çdo gjë që kemi krijuar me mos, s'ka rastisht, diçka tepër, diçka më pak. Jo, jo e dim pse kemi buq kët ka shumë e kët kaç pak. Edhe e dim pse kët e kemi dhën këtu e kët se kemi jap këtu. S'ka rastisht top. Apo rastisht filoni u bë i pasur. Rastisht filoni u bë i. S'ka rastisht në ka rastësi tek Allah xher lora çdo gjë është me bazën e ilmit të ti, dijes të ti, me bazën e fuqisë të ti dhe mundësisë që Allah u jap rrobët të ti. Prandaj kjo është një mësim që kështë spesifik e po në e përnive. Dhe të reta, kështë spesifik të, dë dëzër, dhe të dhe dhezër, spesifik e qëndushmërist dhe vërtimsist, rralisht në mundësën që me përfitun nga përvojt e popëve kaluar. të kaluarë. Për shambull, nëse te lecënë në gazetë një ofertë, se një market ofran qmime, zbrite qmime një marrëmense. Apo? Dhe për shemb nga 10 euro në 1 euro apo nga 20 euro 50 cent. Për shembull, kusht i mirë apo. Dhe mahnit nga kjo ofertë. Lexon atë kur fundesherë që ka skaduar afati i ofertës apo. Nuk mund të përfituaj, po. Sa është gënjesht, sa është mardhje, që nuk e di për këtë ofertë. Mirë, po ai që e prish që disponimi është afati i skadencës apo. Ndërsa, msimet e kaluara kur thëshë se një popull Allahu ka ngrit. Benia Allah ka ka bo. e ka shpërblye, ka vao. Edhe se mundësia dhe oferta për me fituar e hapur gjithmonë. S'ka fas skadencë. Prandaj çdoshmëria dhe vargjësia të jap mundësi me përfituar nga e kaluara, se nuk ka nuk kanë skaduar oferta Allahu jale wala. At oferta që Allah e ka pademë tani sa më po ty vjen sot. Madje në mënyrë hala më të lehtësuar edhe më zgjeruar. Dhe kjo të jap të jap një lloj von ë ë vullneti, vullneti, ambicie është eks-eks-memor. Inkurajohuash për me bo punë të mire e kështu më lafëm. Edhe gjithashtu, popë që Allah i ka denuar, apo, vazhdan kërsnimi endë, ali ashtë aktirë, s'ka përvëndu, apo, nuk ka s'ka dua fati i kërsnimit, vazhdan me të utje. Përndaj, shika me këtë legj, me këtë specifik të kësaj nërme, shika sa so përfitime, sa so ligjet i kimi mësu, me bazën e kësaj specifik, apo. Specifik tjetër të nërvëzër, e veçant e kë në para thashtë që dëshmëria dhe vazhdimësia veqëria dytë e këtë norma është veqëria e përgjithësinit dhe më thonë këtu regula dhe këtu norma dhe më thonë vlejnë dhe janë të zbatushme dhe ndodhin të këtë gjithë njerëzit nga dime e qëmë dhe në kjamet, në gjithë ku dhe në gjithë vend të gjithë përfshqinë në thonë Pavarësisht, të më thonë Pavarësisht kohës edhe vendit Pavarësisht gjuhës, pavarësisht gjyres Pavarësisht, pavarësisht madhjith përkacis fëtore Pavarësisht të të të të Si këtë këllam me e shpegu, pavarësisht të të të Janë për gjithë shmata Dhe Allah u gjelë në gjelalu Të vëzër, vëzër thot në Kuran Walledhina, gjahedu fina Le nehdijen nehum Subullena Allah u thot, ata që përpjekën me gjet rrugën ton kena me udhëzuar. Sa është më rëndësishme as të mesin e nimi djetarë, një dietarve apo është në xhungull pa asnjë dietar. Sa më rëndësishme? Më rëndësishme apo elim kuzimin, Allah ka më dhënë atë. Çka? Ligji i udhëzimit, norma e udhëzimit, t'japë kuptuar se apo e dën ti me udhëzu, lej rëthanat apo. Të, të, të Allahu xhelle veala bën që përkund rëthanave të jashtme, apo këto normat vet nxirr nga situatat e kritike, nëse ti do O ledhine, e përgjithë shë më shkja Allahu përgaranton se kush e kërkan është të përgjithme Andaj nuk më dhe Allah gëllë vërra kush i ka dhët hëgjallar në qytet E shkan të ata ndërës përpjeket Këna më dhuja për E përgjithë shë më shkja Kush përpjeket, kush angazhohet Kush mundot E jep mundin Me i aqëlu Me e gjithë vërtitër Këna më dhuja E përgjithë shë më shkja Pra andaj të ndër Nëse këllë që këna parasysh, ose duke me nëhonë, këtë spesifik, dhe nëshë është dritësia Allah, dhe nëshë është urësia Allah gjallëwala, dhe nëshë është bujari Allah të barë, të, të barë këtër, e kështë të maravë, e kështë maravë. Përëndaj, dhe më mëhonë, më, edhe këtu lidit me ato të kaluarën, ku kemi thënë se nga rezultatat kryesurë që presin me i arrit nga kështëri është, me njëftë Allah në gjëllë uvalet. E kje spesifik mund të mundësën me njëftë Allah në të bare, këtë talë uvalet. Allah u e shese, subhanallah, si ish përgën njërzit, e ka vendosë qmimin një dhejpërë, edhe kur të që e bëna dhejpërë, Allah u ka me jadhon qmimin në fërë. Norm, përnda i jadha, i jadha qmimin e ndërët të kësojfeje, Bilalit, pësle ishte një zezak dhe rab, i ardhën nga jasht, i po mëshirshëm e keq përdorin ja dha Allahu kët mundsi e kët mundi nuk e mori e buu jehelia populeve që ishin realisht nga fizi korrekt dhe të afër ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pse gase ky e kërkoi e këta e refuzuan dhe kjo është e përgjithshme thonë andër kjo ardhesia Allahu te lavda dhe kjo urtësia Allah te barekuta ala ose kaër për shembull në punë me kuptuna e ç'i sprimte pejgamberit asnjë tani musliman es ka bo Kjo, kjo specifik të punësëm e kuptua, bo, po, nga se është e përzyshme, së preashtohet as pegameri sa sëllëm, e asë baba e ti, e asë nëna ti, as ogje, e asë asë koshat me, po, është e përzyshme atëm, mirë po, mështarëm në gjithë që duhet pak mu ndalë këtu atëm. Ne i po flasim për norma dhe regula, dhe këtu norma zakonishkë po i ndërlidhi me kolektivitet dhe me shëqri, Kjo është pike hodh me kuptu për skomqare pa e kalëzua. Nga se nga duhet për më vona. Ne po flasim për norma dhe regulat e cilat janë të zbatushme nbi shqoqrit dhe kolektivitetet. A nënkuptan kjo edhe individin nëndarës nga kolektiviteti, apo nuk nënkuptan? E këto është një qështë një mërenësime kuptu. Të nëndërë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d apo vlen për të gjithë individ apo shoqëri. A kuptuat? Përshëm. Allahu ka thënë Kur'an: "Waman ya'mal misqala dharratin khairan yara." Kush bën soni grims, atomi, punë mirë, kam e pa. Individ quoft apo shoqëri, kjo është standard kriter. I pandrojm rregull dhe Allahu xhalla wala apo. Rregulli dhe norma shpërblemet vlen për, për gjitha të gjithat. Mir po. Normat që po flasim për to ne kanë bëjme kolektivitetin e shoqërisë, jo me individin vetëm. Në aspektin e kujt? Në aspektin e zbatojshmërisë vetëm. Pse? Ngase të ndërlozon, më thua. Ky rregull, kjo kjo specifik, a din sot ta letson mi kuptu shumë gjëran e atëpunë, për shembull. Ne bsojmë rregullin e caktuar. Dhe ajë rregull na jep më kuptuesa Allahu xhalla uala në më thonë ka me endihmu besimtarit, njërë në mirë ka me endihmu dhe së so ne gjem shumë musliman u bëhet e padrejt jetojnë me padrejtësi, ta njëtën sëpërvojt desë edhe sëndihmuhen nuk, nuk mërë Allah u gjellë në valë haqë për ta ndaj aty që po i pojë bujnë zullon e ta shku me atë normë ndaj themi që Në rafsh në individual, ka mundësi Allahu Jelle Huala, një zullum qari, me i dhon afat, tanë jetër me bo zullum, me vdek, pa janë alë Allahu Jelle Huala, mundësi në bërë zullum ohtën. Apo? dhe ko mund si mendon një besimtar tanjiten me ku nis provuim pe ni zullumi dhe allah xha leura mos me ndermar mos me shpëtuaft mbi bazën e ulsi se allah xha leura në rrafshin individual kjo është dunya në ahirat se çdo i komë marr his në ti nuk ka zullumçor që nuk ka mëmor dënimin te allah xha leura është pamundshme nuk ka besimtar që nuk ka mi ushpagu mundi dhe lodhë provat te allah xha leura në ahirat në dunya mundet më ndod ndryshe atë për nga se të ndëllozët dallimi kryesor mes aspektit kolektiv dhe aspekti individual mon and man mirë nuk është i ndërtuar mbi dallimin standarde, njëta standarde, njëta kriterë që ta ligjon, vetë ndërtuar mbi bazën e kohës, mbi bazën e llojit edhe mbi bazën e mënyrës. Çka do të kuptojmë këtu? Domethën Allahu xhallehu ala kur dënan ose kush problem. Ai e din kuhun e duhur. Apë? Mirë, po mësh jeta ose jetgjatësia e popujve dallon nga jetgjatësia e individëve apo dallon nga jetgjatësia e individëve? A tere Allahu xhallehu ala munsancha në jetë gjatësin e një populli me ndodh reflektimi këti regulli aksajnohër, në ma përën. Dalimi është në kohë veqë, apo, dalimi është në mënyrë caktuar, dalimi është në lajë, po jo në standardhe në normë. Pra nejë për shambull, nëse, ose me formur në dryshem, e që kanë di kanë pra, çkan dikon pra që në kolektivitet në u zbatu këtë norma e jo në rrafsh individual mund të nikën dy gjëra. Dikon aspekti i shumicës edhe aspekti i faktorit apo për shembull nëse shumica e njerëzve në nivel e kryej një veprim të caktuar që mbi bazë të këtij veprimi duhet të zbatohet ndaj tyre një, një normë e caktuar apo A tere kjo shumicë ka më përcaktuar zbatimin e këtij ligjë edhe pse pakica nuk ka gjështuar ato. Kjo edhe për të më ndor edhe për të keq ndor. Apo, për shembull, nëse një shoqri do në prodh nga rahmeti Allah Allah me i ndihmu, Allah xhallahu ala. Allah më ndihmon, Allah më i përkrah. Apo, ka për këto standarde ligji i ndihmës. Apo, mbi çfarë bazë Allah xhallahu ala i ndihmon dikujt apo? Mir, atje konstandon me kon, kjo me kon, kjo me kon, kjo. A duhet të gjithë individë e shoqërisë me kon çasto të ket me kon? Deri pa përmbushje, ja. në kohë çasto. Te rahmeti i Allahut, shumica nëse janë. Po, pakica mund të kon të kçi, gjinhatçor, skogala, ata nuk kanë ndikim shumicë. Andaj mirë vendimi i shumicës. Për këtë arsye ligji vjen për kolektivitet, jo për individ. Çe mëçi pastaj laramani, një familje katër-pes ligje. Kjo pastaj nuk është, nuk është e drejtë atë dhe nuk është nuk është pastaj as as urësia as drejësia së mbrojt. Ose po shambull nëse nëse. Mënisë shërvie, një pakicë bën keq, një pakicë bon bën fesad. E shumica është indiferente. Pasive, nuk ndërmend masa me ndal, apo? Edhe ashtu nuk nuk merret paraqesh elementi i shumicës, po elementi i kujt i faktorit apo. Kta pakicë janë faktor përkundër që jam pak yinmat zheshon andai ata ja qinjurimin ç'shënis dhe mbi bazën e asaj që e bën pakica e heshtër ballosur shumica mundin mu të ketë si mundësuam Allahu thot wa taku fitnatan la tusiban alladhi dhalamu minkum khasa Allahu thot keni frik ruajuni nga një dënim që nuk ka më përfit ata pak që do të bë. Krejti për finave. Andaj pejgamberi sason sikur se ka pranë shembun e njerëz që janë në udhim Apo, në anije, katë i parë dhe katë i dythë Ata në katë parë, do më nuk kam pasë uj me pi është da është gjithë mund ujt e pishe me kërkun nga ata që në katë i dythë Dhe dikur janë lodhë të kërku ujt, lëp lëp ujt uj, tonë u bote e për Njerën nga ata, në thois atë menë qërët e shëshnisë Thët, pse në nuk e qpoj manijen qëtu, këna ujt porë sa dushë Në pe qpoj manijen edhe marë ujt drej për detë, qëka mu lodhë baj n Thot pegamberi sallallahu sallallahu sallam që ka ata posht mund më konë ma pak kësa të analt Thot pegamberi sasër, so nësa të analt i lejojnë këta posht me hap vrimen shkatronë këta posht për bashkë me të atë analt E nësa të analt nuk këllën këta posht me hap vrimen atër shkotojnë atë posht për bashkë me të atë analt që këja është spesifika e kësa e për Apo që këja është kuptimi i kësaj, kësaj spesifika Për ndaj ka mundëzime më ndodhë një shërbë, një fesatë, ndodhë. Mas një qinë vjetë Allah gjëllë ola, dhe ndosë që mu zbatu ligjën bëj tapën. Nga sa kemi thonë, dalimi mes ligjit e Allah të naturorë, dhe ligjit e Allah të shëqorës ka, dalimi, një pëjtë, dalim së leshtë, është edhe se ligjit e Allah të shëqorës karakterizuar me një lejtë fleksibiliteti, apo, do në afatizimi, afatizimi, ban gjuna, ban 50 vjetë do në gjena Në fundë dë Allahu e zënë Një vjetë të falët hënë gjennet E që kja është Me kënë që E kënë nuk dohë me shëshni Pra ndaj të ndërëzër Me shëshni nuk dohë kështu Nuk dohë me shëshni dohë që Me bo, me bo, me bo E dhe kej shëshnia me pështu Me shku kej për dunia së dhe jasë Ama cila gjenerat Ka me e pësu Allahu edhin E pëse e gjenerat Allahu edhin E pëse e gjenerat Dhe kanë atë kuptimin se të mbatën roza apo se janë muslimanë. Po dajë kimi cek atë tek çdo sa lidh në zëte apo. A kimi thon tek rezultatet ek thidh se është integrimi shoqëri, angazhim për qindra. A kam thënë këtë? Nuk lejohet përse më ku i izolum, i ndam, duhet më upërzi. E përzi, çka don kupton? Përzije për të përmesuar, për të rregulluar apo për Për, për të mësut i kenë, e kësëtë moralë, nga se të gjithë jemi zbashku me një anije, për këndalime o që kemi, atë, një anije kemi, një popullim, një venjem, për ndaj të dhe në të rrëzër, kërë një anje me koptu se përgjithsia e besimtarit është e dy, e dy kashme atër, për e si individualit, apo për Allahot, ndunja e veq e një dëheret, po edhe përgjësia e bësimton kolektive, nga sa i kolektivitet nuk formohet për stubob edhe për për shpjavë, për individë formohet, apo. Sësi prindeve për bën një pjesë të kolektivitetit. Prandaj Allahu xhallehu ala kur i mëson këtë dije na me kuptues sa, sa është përgjësia ju në madhë për ballt kolektivitetit dhe për çdo vuajtje që kanë me hjek gjeneratorë arshme ti kimi pagu na hera nëse se ke dhënë mundin me kondryshaftë. A kuptove? Ndunje, mund është me i pshu të nimi të nga gjellera, mund është me i pshu. Mirë, po qëfse, në qovë se, ne nuk kemi marë masat e duhura, që gjendrata ashme pas me e mirë, dhe përshka këtë situatës e keqë që i kanë të shëgu, edhe ata ka mundu një të keqë, dikush kom me e pshu. Apo, një gjendrata dikun, nështë ta kom me, gjendrata gjde, gjde, e pshën ka pak, pa tjetër, po dikush ma pak e dikush ma shumë. Pra ndaj të drogë vëzërë është obligim joni që të ruhëm nga, nga reziku i ndikimit të atunë nërëve në, në kuptimin e ndëshkimit dhe hakmarjes Allah në ruajt Allah. Daj, këna obligim i në nani e bashk na duhet me i rezistu ardhje se benimi të Allah Gjellewala edhe në qofësi e pak por bëhu i zeshëm edhe në qofësi e pak bëhu me ndikim, faktorizahu në format të ndryshme, që realisht të luash rol e duhe në shushim kujetan. Në gjitha inferioritet, në gjitha lërgjim, në gjitha mësë përgjëci, do të me ngarkon me dy denimet e kalajt gjendë le uala. Edhe përshka këtë asajnë dënja që ndodhë, për edhe përshka këtë aspekt individual të kalajt e bare këtala. E kjo është mjaftë, E kjo është një aftë seriozë, Allah u gjëllonë në nëruaj të po. Përëndaj, dalimi në rafshin individual dhe në rafshin kolektiv, këto ligje, realeshtë në aspekt në përgjithsimit të tjura, në nënkuptojnë aspektin kolektiv, mirë po duke mos e minimizuar as pak rol në përgjithsimit e individit po po më e kuptuat drejt, duhet shtu më e kuptuar. Gase kur e shpjegojm ligjin e caktuar, e thosh, "E pse filoni ka bu? Unë po them në mënyrë të fillim, mos u fal për filon në mëvon." Atë për fisnikun. Nuk po flasim për njerëz, po flasim për shoqëri. Mir po ku flasim për shoqëri, prap po flasim për mua e për ty, gase unë edhe ti jeni pjesë e kësaj, e kësaj shoqërie. Andaj nga një aspekt, nga një aspekt prap ndodh në individ, por në mës më të madh, jo në jo në në, në numra një, dytëre, e kështu më radhëtën. Beqëri tjetër të drogëzër dhe e rëndësishme për në i kuptu këtë normë të ligje është edhe beqërija e radhës, e katërta, se të gjitha këtë norma të drogëzër janë ngushtë lidura me dhe primit e njerëzve. Sikur që e kemi përmendë. Dhe më thonë, njerëzit me veprime të gjyna kanë me përsa këtu në më thonë, kanë me përsa këtu ardhjen e këti ligje, zbatim e këti ligje bita. a do tjetë i shpëblimit apo i denimit, a do tjetë i kësaj apo e asën e kështumarat nuk veprojmë bërës një basën dhe përresem bërës një basën e vepërve të të njerëzatën, pra ndajë çasia e veprave. Edhe lloji i veprave të njerëzve ka me e këtu, më përcaktuar, do të them, ardhë i xhiligj. E çka ka, ka këtu, më përcaktuar? Ka më përcaktuar do të them fuqinë e ndikimit të xhiligjit dhe shpërçinë ndodhis atë. Do të them, njerëzit nëse e bojnë një punë të keqe, dhe Allahu xhallahu ora këtë punë të keqe ka ndal lidh me një drejtim caktuar, legjitim është atë. Apo. Varësisht, varësisht sa si e aktive primi sa është, ka me ndikune shpejtsin e arës e dhenimit të. Përëndaj, këto është regulli arë që djetarët e kanë thonë, nëse nuk kemë mundësi, nëse nuk kemë mundësi, me e eliminunit keqe tërësisht, atër angazho me e pakësuat e apëtën. Me e pakësuat e apëtën. Përëndaj, lojnë të ruarë, kur, kur më stuji njerës përpojnë keqë? Po, ti më zbëkeq, ti kime minimizu qotë edhe për një individ këtë kjeqe, dhe kjo ka me pasë pastaj, në dikim të shpejtsie e arës e dënimi të Allah Gjendeura. Ti kime më mënduus një individ, dhaj, dhaj, dhaj e kështë më razu. Pra ndaj, nësesës të peneve, hiq pa u largu tjetri, hiq pa athirtetim, po veç në, si musliman praktikua, si e kuptuim këtë, veç në nuk i bëm këtë kjeqe, është jore dhe e njaftushme që, norma të caktuara Allah që ndëlidhet me dënimin me u vonuap ose me ushtry, ose nëse ndodh, mos mendoj me fuqi të madhe, po mendoj pak më si përfasuarë këtë marrëveshje. Në edhe këtu është roli që ke ështëi dhe ndikimi që mund të më pas. Prandaj edhe përmirësimi i individit është vendimtar për përmirësimin e shoqërisë. Shpresoj të njerëzit të ndëlidhin situatën e caktuar me veprimet e caktuara i ndëlidhin me çka? I ndlin me ata që po bojni, kta që po bojni e kta atje, ju nderuar. Edhe as po kena mundsi unë s'um ndal, mës nuk i mundsi më ndal atë e atë, aty mundsi më ndal vetën time, po ndal. Nëse ti ndalesh, po, dhaji ndalet. Dhe s'ti pastaj bën përpika me ndal familjen, a din se janë njerëz këtu. Gjithsa pastaj janë ata që kanë ndiku, që Allahu xhallaluhu me veprumë ligj të mshirës ose forma tjetër të shkollimit, po ju me atë që ka më dënimin ose më silën e hakmorës ose dhënëgrimit të Allah xhallahu te mbi, mbi njerëzit. Kjo nëse kuptohet drejt dhe analizohet me vërtetë ndërruaz na mundson të ne kuptoj sa është sa është i rëndësishëm roli i çdo kujt brenda në këtë shoqëri. Allah xhallahu te thot në Kur'an, "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wayafu an kaseer." Çdo gjë që ju ndodh juve në jetën e kësaj bote është përshka këtë vepër e të juaja, e për shumë tjera Allahu i faljë. Dhe kërë në flasëm për ndyrlidhjim mes, mes vepër e të shumëtuara, punve të këqia, pa dresime në shdoqëri, kërë në flasëm mes lidhje se ka kërë vepër, apo, apo këtë tërsi veprash, me dreshtimet e të saktuara në shdoqëri, fatkeci që ndodhë në kështu mëralë, Ne realisht ndërbot nuk po bëjmë propagandë fetare. Sigurisht, pastaj mundo me dhon kohë kundërta, po, po e keç ç'po durin fatkesinë e njerëzve për propagandë fetare, po. Don kan duli do termat, tani i them njerëzve, pse asoj që kan dul këto termat është për shkak se Allah na ruajt, për shkak se njerëza kanë shku rrugën e Zotit. Te pastaj dikush ka mundsi me thonë çë pajsht që çpordhim fatkeqësisë atun. Ne themi se nuk ka të bëjë kemi me propagandë e as me shfrytëzim të rrethonash, por laut, ka të bëjë me ligj xhallot, është normë, Zoti ka bërë këtë ligj, e ka lidh. Prandaj edhe kjo është ajo që dëshmon për këtë atun. Për këtë arsye të ndruzët, Sa'idi dhe koha kanë pejgamberin e sa selam, kur, kja, kja. kur ndohet, me një popull përhapet kjo, kumendodh kjo, kur ndodh, pse i gallon këto? Veç me tregusa, që s'ka të bëjë që kur ndodh kjo, ju shkuzën në rastin tërfull të të njerëzve Së të nga ka folë për e ka mërtëm që me e shvizur rastin kuptim negativë dhe me u bën garkjes njërë. Njërë ka sojnë njërë i kanë të lashtë dhe i kanë garkjeset si pasoj e fatkecis. Mirë po në mësën që kjo reglë, kjo leqë. Dhe na keqë ka pojme është timësu njërë se kjo këllidhe me këtë ekstu mëradë. Pra ndaj, nëse me këtë leqë e kuptëm, këtë specifik e kuptëm brejtë, nëse këtë specifik e kuptë A there, të ndërë vëzër, do shum, shum, të arrim dy rezultate shumë shumë të rëndësishme jetën tonë. E para, do të mësohemi me i lidhë, se këtë këtë këtë me mësu, norma apo ligji shkakot dhe pasojës. Shumë i rëndësishme, shumë i rëndësishme për jetën tonë. Apo, do me thonë, të ndërë vëzër, monen menë këtë, shkako është vëllënetarë, pasojë është e domazdashme. E mërë e vërshë, shkakun, që fa, shkakun e lirë, ti me përzindur ki me morë, a këtë shkak, a këtë shkak. Mirë, po, kur e ndërmer shkakun, nuk i mundësi të pastaj timve vendus, qëfar pasoja ka me ndohet. Nga se, Allah u ka thonë kështo, pasojat janë të mdërli, pasojat janë normat, pasojat janë ligjet, ndërsa, shkachet janë kush pun të juaja, dhe primit të juaja, këtu e shkachet, apo, andaj, varsisht nga pasoja që i dëshroni, përzidhni, shka që që i ndërmërni. Nëse kjo është ligjë Allah, gjëllë lehuat ato. Përëndaj, nuk ka gjëndë dunja që Allah se ka lirë, shka kun me pasojnë. Gjithë shka ka lirë me zveti. Gjithë shka. Gjithë shka ka lirë me zveti. Përëndaj edhe, ju vështë në rafshin shështur, por edhe në rafshin e besimit, e timanit, djetarët e kam përduhë shpesherë këtë spesifika, po, për me i dhenë kuptim disa, disa A ka thonë Sufjan Etheuri Rahimullah, e kam përgoju një njëri e pas taj dy mujtis su në bësha rahat namaznate A po, e po që kja ashtë, a po A po, nuk, nuk kam unë si njëri si kurse ka onë njëtik Hasen Elbasiru Rahimullah, i ka thonë, po kam problem më uqunë atë më falë, po më zënë gjumë jollo, unë qëfë po kam, po së po muna muqu Qëka i tha Hasen Elbasiru Si u përgjegj në këtë veqëri Tha Mos, e, mos i bëmë ka ditën të mundësën më uquë për të natën kjo e legjë oda, apo këptat të, kjo e normë është apo dënë dën, me pas pasoj natën më uquë, rëndu të atë me kunë po për zhjë dhe ditën shka kunë që ka me përcaktu edhe natën të nda, po shka që që të indirë me ditën ka me përcaktu natën të, të nda, edhe e kunë dërta për ndaj, këtu e një që i kanë lirë dhe ne një kërë njojmë k këna mundësën që, në vazhdi me, me unë të rësu, sot këna mundësi, një kush ma pakë, një kush ma shumë, por interesau, për të njoftë linjën Allahot, që quëtë shkako dhe pasoje, lidhjet, gjitho sen, du një lidhjet me zveti, kanë lidhje me zveti, apo, në tushme që lidhëm, dhe e shë, vlojnë dëruar, në motë nëndëruar, sa Allahot gjëllë lewala, në bastë, tur ligjeve në të bashohet specifika nuk ndon mes gjyrave të njëjta dhe nuk bashkojnë me gjyrat e kundërta kur nuk bashkon Allahu me gjyrat e kundërta kur ande Allahu thotë efna jallul muslimin e kel mujrimin ma lakum kayfa tahkumun a mendoni se kana me drejtë tu uzuret besimtarët si kriminalët çka punëto që smenon jo s'ndodh kjo domon nuk i bashkon Allahu dy të kundërta mes vite e pamundsmart dhe nuk ndon mes dy gjërave të bashkuara njëta që janë ato. Dhe jamatos këapo. Ëndër personat i, persona i njohim këtë lidhje dhe kët natyrshmë të lidhjeve, atë që mirë e kuptojmë thotë që zhvillohet dhe ndodhet në jetën tonë dhe në atë, në të thonë. Dhe pesë kësaj, kras, kras, kras natyrës së lidhjes me gjërat. Do të thonë, vënëruar çdo që kët bud tash ka lidhje me zveti. Dhe kjo lidhje ka në natyrëri, nuk ka rastësisht, apo? edhe do të thotë e ka një urtësi. E ka një urtësi. Një kështu e specifike namundson më njëoftë edhe natyrat që lidhen mes vetëm, po edhe urtësit mbi bazën e të cilave lidhen gjërat mes vetave. Dhe kjo kam më pas shpjegimet e duhura inshallah të ardhëm, po si specifik duhet më pas, duhet më pas para asaj çfarë. Dhe specifika pastë e fundit përsonë të, në të nërëvozër është se e të impërmën pak këtë kalluarën përsi këtë të ashtë nërësa pak kallimëthi për të ashtë duhet me zbërtyma të epratë specifika e pastë e këtë nërmëve është se këto vëprujnë si tërsi duke e plëcuar njëra tjetër në tonë e kime thonë Dhamon, nuk është si kësët e ligjit e laotë natyrura. Apo, e bën një veprim me një rëngë. Jo. Tek Ligjit e Allah Gjallewal e dhe norma që do të flasim për to, do të vreni. Se do të më përmbush no, në disa disa shkace për me rëzumën i pasoj. Do të më bëhet disa veprime për ma një rezultat. E kështu me rapëm. Andaj këto Ligje e plëcu njëra tjetër në në. Dhe për më kutu më drejtë me ku këtu më drejtë. Allahu Gjellë Gjellë Hu ka bërë që njerëzit në jetë të tyre të kenë lëjlëshmëri aktivitetës. Apo? Dhe shpesher njerëzit këto aktivitetë i bëjnë për qërimet saktuarat që i shërbëjnë cilsis edhe kualitet të jetës të tyre. Apo? Apo? Po i quaj aktivitetë për me pas malin i kuptu të gjitha Am. E pësën mund, mund me qëtë pasaj term i qëllum i pa qëllum sëmbarënësi Kërësoj është më kuptu drejtëm Aktiviteti Fetarë Falë njerëzit, agjëruj njerëzit Kërkojnë falje, apo të kalaj gjele vanëm Kjo është një aktivitet është një aktivitet jetër që ka të bëj me komunikim mes njerëzit, mbi bazën e vlerave të kulturës, edukatos, moralit apo ndërgjegjësis, përgjegjësisë, njerëzisë. Dhe kjo është aktivitet apo? Aktivitetet që e bën njerëzit, duhurim tim zë kërkim të dijes. Dhe kjo është më përmirësuar kvalitetin e jetës së tyre. Aktivitetet njerëzve për me ndërtuën e vendin, apo që realisht me pasurur një kulturë të tyre, me pasurur një traditë. Dhe kjo gjithmonë ka qenë një favor i shoqërive, që quhet civilizimi apo. Pa civilizimi ka qenë reflektimi pjekurizës shoqërorë e një arritjes shoqërorë. Sa të përshëm për më për kuptu sa një shoqëri ka zhvilluar edhe ky aspekt me këtë dimension i kti, aktiviteti i mirë parazysh apo, ndërtimi si kanë jetu, si kanë pas organizim shoqërorë e kështu me radhë. Edhe këto ato që Allahu dhe Lore ka përmendur në Kur'an i ka përmendur në Kur'an kuflet për shemb për disa popull, Allahu thotë Shikonin dërtime të ty në sotë forë të në konë, prapi këne dënuove. Andaj, këtë kët, kët aspekt Allah e përënd kuptim pozitiv se kanë që në të fuqishmë që kanë dërtu. Mirë po, s'kanë mujt me i rezistu me gjithë këtë forës, kujtë. Ligjit Allah të të. e Allah që ka orë përdenimin të ty në të. Nga se thamë, fillim, jënë pahë, këto ligjënë për rezistuushme, kanë që në shmëri, nëmonë, uh, të fuqishme. Mirë, por kjo është aktivitet aty. Ose aktiviteti për shembull i mendimeve. Njësh ato mendime të caktuara që domthon e njerëzë, e pasurojn, e e e pasurojnë jetën e njerëzve, e pasurojnë e pasurojnë kuptimin e njerëzve, kështu mërat. Për shembull, sa dikush ka mundësi më si me apë, ka dini problemin çështorë. Kena problem për shembull për kena problem për drog, kena problem për shembull për nivelin një e msimit në shkolla, kështu mërat. Të ka aktivitet i menës i, i njëtë që me punë i mendim, një opinion, një zgjidhe se aktuarë, dhe kjo është aktivitet, e kështu më rralla. Dhe gjitha këtu aktivitetet përbashta të ndrozër, dhe më tonë përbëjn, përbëjn atë kolritin e shoqërisë, të të të. Dhe Allahu Gjallahu Ala mësën në Koran, se këtu element, do një këmë, prëve si shambull, këtu aktivitetet, dhe më tonë që këtu e veqë, po si shambull, Allahu Gjallahu Ala në përmenë se kanë lidhje me zvete dhe qka duhet me mësu për kësoj e përmanin pjesën për mbjullë se mirë pa Allah o thët se kurse u thëa kudi aleyhi sallam poplët bat oja qabu mistakfirë rabëkum thumë të ubu ileyhi jurësili sema aleykum midraren oja zidëkum kuvëten ila kuvëtikum o poplëhem kërkani falet e ka Allah o dhe pendani kjo është aktivitat pa e që e fetar o Nëse këtë e bëni, Allah u thot, ju sili sëmaha aleikum midrara, ju sili shqit bërë të setë shumë, edhe u ashton fëqin bë fëqin që e keni afton. Në më thonë, që ka, ligjë i, i, i, i, i, i, i, i, i zhvillimit, i përparimit, i ndërlidhën me ligjën e? E fest, edhe e këndër të afton. Ka rastë të kërëllogjën leho në në nëzitë, që për me rritë kvalitetin e dëvëshmëris, i nëkuatronë elemente që kanë e plotsuj njëra njëra tjetrën. Për sa kvalitete të tilla që Allah xhallahu në këtë mënyrë na mëson kështu më me menohu, kështu më me kupto gjërat apo. Nuk është për shembull sikur se kemi sik. Nuk mundesh por me kuptu ose me anazhun injorie, vetëm gjaja spec disa, për shembull nuk falet namazi ose nuk besonjer. Po kjo është rregull. Mir po ne e gjem të atë që falen, agjerojnë edhe besojnë se duhet, po prapë si kam punë që duhet. Apo e ky liç ka thotë po, këta nahirat ka me kontë të shmëllir, po për dunja, duhet me u angazhu edhe në disa aktivitetit e tjera. Për, për shamblë, elementi ekonomik është i rëndësishëm, nuk ki mundësi me përparu, nuk ka mundësi me u zhvillu, edhe në qofë se vëllaj, gjithë natën falisht, e gjithë dojnë pa pa një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një A më nga me thonë për shamën, nëse, poplë i Kosovës, falët, agjerën, me lene Allah, na, po nga thimi që kërë mërëndsi, i përthimi po falët, agjerën, edhe punën, po, edhe angazhot, edhe bashkëpunën, e kështë më ratë, gjitha këtu duhet më, nga se, specifik e këtë e ligjeve është bashkëpunimi të gjitha segmenteve, ku njëri e përësën të të të të të të ndaraz, të ndaraz, të të të të të të të të i kuptu nga kjo spesifik të në rrëzër është pëllën me shë dohë që në shuqrinë tonë të kemi një këllërit aktivitetesh e që jorë në dohë që nështhemi shumë aktiv për shambullë, një musliman, një musliman mund të jatë shumë talant në profil të aktuarat Zë si pasojë e angazhimit nga njëra sipasti e angazhimit të madh për Kur'an e përdhëkër e injoron kët profil kët talent të rinjën për horizontin duke menduar se është i paraancëshëm. I themi se ligji i Allahut e rezion kët. Ti dush po kusht mir po shikoni atë në pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Megjithë angazhimet Kur'amedit punonte dhe angazhoj nuk i tha pejgamberit pse të vjen të jap. Me ngudersin atë mir po merë këm mesitorë sahabë. Dhe skajshmërit tona apo. Sa dallim mes njerve sahabë është, ne jemi të skajshëm, ata kanë qenë shumë mesetare, po. ose e krejt, më mesitorë apo. Nëse e llojmë këtë dunjë krejt, namëta heretet apo, ose e a helim komplet, ne llojmë helin kompletnë në dunjos. Ose ec zvien ders, ose veç në ders vetë s'ka dërkon. Apo nuk mesitorë. Po. Ata kanë ditë me ata kanë ditë me b placimet e duhura. Po merë kanë ders të pejgamberit çeson. Mi po kuskapom siman ders se ka qenë tek ti e ka qenë kjo çit vetë. S'ka ti rëndërës më ka të zonë që ka thunë pejgambirësëm, e une e daj me ty fitimin e tektisimi e po që është të pa me bashku mes të të gjerë e vajtëm se nga njerë ka një falloj keq kuptimi se gjerë e të futën në konflikt po. se nuk për dhja po, për gjitha ka mundësi kërë kë specifik e këtëre nërëme të mësën se ka mundësi njeri u me kuni balansuar në gjitha fushat nuk e pas për asyush një qëri caktuar që Allah e ka b Nuk unë në kejtë haqëllarë më bo, asë në mund të gjithë më bo biznismena, po asë me konë gjithë, me rëndësi është gjithë të kur diqka me konë, që kjo me rëndësi e më rëndësi e më. Andaj ti, si individ, që ka plëtson në muzaikune e këso e që është një, ti për shambullë, ku jetë ti i vendosën që kur tjeko në ty, ha, u bëqë prastë. A shpraza diqka kër si të, je të. Të legjatë, tukë, apë, jetë ti edhe a moksha diqka kër jetë ti. Tamësën për legjat çka çka i durti këso ështënia rolet dhe gjithashtu kë specifik tham san të ndërozës se edhe permësimi shoqërisë duhet të permësojmë gjithpërsherës apo ju jo është mbi një aspekt ju jo është mbi një aspekt gjitha aspektet normalisht duke ditur se çeli duhet më shumë e cili i vonuar këto ballasje pastaj janë të tjera çështja mirë po të gjitha këtu aktivitete duhet me u përfshihen gjitha këtu aktivitete prandaj të ndërozë Kurani ka fol për gjithë këto aspekte atë. Meqenëse janë të rëndësishme, s'kesh më shpjeguo pun. Apo, ti s'më na fol vetëm për atë anën e asketizmit, atë anën e ibadetit kuptim shpirtënor, s'kesh më hoy për botë, asks asks me kum për, për, për shembull, s'kesh më pas rregulla për zakat, as rregulla për tregti, as rregulla për tashkimi, as dhe pse, sa marrancë japën. Po gjitha këto i kanë i kanë duhur për atë rregullse, gjitha këto aktivitetet. Madje ka aktivitete të të pleleshim, edhe ka përmen këtë edhe atë edhe atë edhe aspektin po e adhurimin të laoët so po dhe komunikime smes njerëzve pra isa kajit e në kuran që allona fletë si me debatu me diskutu me ata që nuk pajtuar me ty, edhe kjo është aktivitet qështënur a e këtu i zelëshim apo pastaj thirja pastaj e, modeli e, e shumë shum dhe tjera përndaj kënë e e me kuplu se kështënia ngritit atëhere kër aktivitetet jan nga të gjitha anët që e përmban të gjitha këtu në emër të asaj që Allahu ka thënë, "Vama kholaktu'l jinna wal insa illa liya'budun." Njësh ti kam krijuar që të më adurojnë. Andaj me aktivizimin e gjitha këtyre në aktiviteteve merr kuptim fjala ibadat. Po ndryshe është e gjumtuar, e kaç kuptuar e këtu më radh. Prandaj edhe edukimi i fëmijëve është aktivitet që i shërben adhurimit të Allah xhallahu te ala. Edhe biznesi që të zhvillojnë në emër të Allah xhallahu te ala për me kontribut shoshnis, me i punsuar njerëz, me ndihmu fugarat. Edhe këtu është aktivitet që i shërben kujt? Ibadetit Allah xhënlora dhe adhurimit. Edhe shkierë të dim sam, apo përmes të parë njerëz me valësu jetën, me zbulur ligjet e Allahut natyrore këtu më radh. Edhe këtu është aktivitet që i shërben adhurimit Allah xhënlora. Të gjitha i shërbejnë. Prandaj ç'tu duhet të më qenë të përmbledhur. Ç'tu duhet të më qenë komplet e jo çë shumë fusha të rëndësishme të ndërtimit të shoqërisë të bëhet të pambuluara në emër të shkafit në amërë të gajnjëre, në amërë të fesë, për po, cënës fe, fesës gjymëtuar, fesës e cëptuar, fesës e, fes e është sakatufat kecësht, apo e kufizuar në punë të saktuar, e pastaj, e asë atë dimenzion për të cilin i ka praktikë ketjet, se ka mu shqizduat, e asë nuk ka hap mundësi që dë vazhdo në dimenzion e tjera. Të ndërër, një një përbeti edhe ka qenë një një nga udhësve dhe dhe i shumë të zëllë shumë dhe një trim që ka udhëq me dëvërtit muslimanat në kurat e hershme të klashta dhe i shumë, shumë të klirimeve dhe ka mundësu që njerët me u njoftu me finë Allah Gjelleware a kështë mëradh dhe me një rast ka shikur se sa është numëri ushtarve dhe kush është me te a kështë mëradh dhe ka pytë ku është filon ata. Porini për prej, dietarva. Ku është filon ata? Nuk përshon këtu se ishte me neve. Edhe ai po më duhet me këng këtu. Atëra çfarë than? Than është atje në çosh dhe e kanë ngrit një gisht kraçull e polut ata. Domo. Domo dikush kët aspekt, dikush ky ka gjetë një aspekt, ka thënë atëra lereniatia nga se gisht i tij te Allahu xhallahu ala mund të jetë për neve shumë i shum innovation dhe një ndihmë e madhe më tepër se kush e di numerikisht sa ushtor me poshtë. Kur është i devotshëm. Mi pa munum tash më thonë se të tashun do të më çogisat, jemi jo, valla. Dikush me gisht apo e dikush me gojë, e dikush me dorë, e dikush me kom, të gjithë. Prandaj shikojë trupin çuft ka fal Allahu jallallahu alahu. Apo më kuptë që është është shojeria apo. Çfarë është shojeria apo? Para më naqë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se muslimantën si kur kush, ndërtesa. Idhe ashtëve ka minu adhun, nëse një gjimë tyrë anë kohët, gjishti me dëmë. Nëse gjishti dëmë, nuk kamën si me kohën asveshe rahatatë. Epa. Përndaj, rahatia kolektivitetit është në rahatin e individitët. Dhe e kumërta. Dhe sama te për ne, të ndërvozër, nga gjdo onë, i pushojmë dhimët e shësnis njëtë shësnia shëndet shumë tëmë a po? Përndaj gjitha zbrastin që tjelën shësni që është dashme mësh dje se nga aja pjesë kanë mënfut virusa, baktere që shkaktojnë smunje të cilatë jo që vetë kanë me e prish atë dhe në ku tje kelon mirë po kanë me i riziku edhe shëndetin e shumë pjesëve tjera që janë të shëndet shme për këta suja dhe këna mësën që të me e kuptu si, si duhet me e kuptu shosheni dhe si nërtojë shoshenia. Dhe gjithashtot, kërë spesifik në mësën që nuk ka pa bashkoni më apëtanë. Gjithashtë është i rëndësishmë apëtanë. Allah më dhëtë, vë ta'u, nu, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a'u, a' Edha ai që ndoshta ka detyrën që sytë e njerëzve është është përbusë, është nëçmuse, edha është në vlerë. Edha të kranë më nëçmu, se pa ta çka këshum bota. Ndoshta zakonisht njerëzit ata që pastrojn rrugët, pastrojn shkollat, mund të shikojnë me sy në vrec para mënos me kur ata çka bvojm so natën. Sa smunën e përhapun, e sa so viruzat për shkak se dikush nuk ikë për llogën. E ata që ikën për llogën, na i shikopse kategorinë është a, pa ta shumë rëndsi. Gase ka dashur Allah gje lorë që ata me kët aktivitet mundsojnë që thlejon të jetë shëndetshëm edhe më shumë shkollë. Shikoj si lidhen gjërat. Prandaj kështu Allah me kët specifik thamson timi të lidhur me zojtë. Çdo kush ka rëndsi, çdo kush i duhet kësaj është nje, në çfarë është në pozicionë si si duhet dhe bën punën sikurse sikurse duhet. Dhe gjithashtu të ndërrohet ky ke kë specifik ky veçori e këtij numri që na në mëson si duhet më i analizoj gjërat apo ku ndodhë një problem, ku ndodhë një gjërë, si të duhet me analizohë? Mas analizohë që nga një këndë, por mundohë që këndë dhe tjerë të shumë anshme. Sa ma te për këndë e inkuadronë për të shërbime to në njuhin e një një njarje, ma letë kime njohë si për shumë duhet të duhet, shumë ma letë. Inkuadroj edhe elementin A edhe B edhe C edhe D edhe gjithë tha elementet të rëndësishme. Ma letë kime kuptuatë, andaj edhe nëse dënë me e pa po një, një, një gjithë saktuar Nëse e shqiton veç për një anë, di e veç atë, veç atë e kje povër Po shumë anë janë të fshihura përshka këse këndi kuti po shqitonë nështë I pa mjaftu shumë për me e pa po bjekti nga gjithë anë të vëllë Edhe në gjarja, nëse i qatë veç nga një anë Po shumë anë, veç temi si kurse kemi cikë si më erët, temi se veç më katët Se në më katët kanë ndikim, mirë po, edhe organizimi kanë ndikim, edhe pashkunimi kanë ndikim, edhe planifikimi kanë ndikim, edhe ekonomija kanë ndikim, këjtë kanë ndikim. Përndaj gjithë të anë inkuadroj dhe jepë, pas tajnë mendimi dhurë. Sa më gjithë përfëshirë se kemi qasin, aqë më të qartë e kemi pamjen dhe më të këllushme kemi, e kemi pamjen. Përndaj shikon këto ursi dhe këto mundësi që në mundë dhe me i arritë në qofë se e njëmë këtë spec posbashku me këtë edhe ato të tjerët. Pra në kjo është aja që ka të bëjme uh, specificin e fundit ta asaj që i kompërmledhë, nuk do mund që jenë veç këto, po këtu jenë bazat, këtu jenë themelet, këtu jenë ato kryesorët, bitësa ndërtojt, kuptimi i drejt i të gjithë, thë normëve që në shala, pas tajnë të armen, do të kena mundësi me i të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ligjën e ti, edhe shëriatik, edhe ligjën e ti kosmologjik, që ndahtë në ligjën natyrorën, në, në ligjën shoshënur, që në basë kësaj të jetojmë dhe të lëndrojmë në bi ditë në kësaj dunjaja të sigurët, dhe pastaj sigurët të zbarkojë në bregën e ahiretit atje ku në presin shpëllimet e lagja levala dhe tëraja që përte të jemi angazhu dhe përte i kemi nështë njohë gjitha këto gjera. Allah në nga gjitha fatkecijë, nga gjitha e keqë që, që mund të nëndorë, në, në qofëse e ke e meritojmë Allah në thaltë, e përtirat Allah në rruajtë. Me kaqë përdofëm, dhejtë akim nashëm, Zotë i Bëllet, sallam ala Muhammedin, ala Ali, sallam ala sallam, sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam al